Ràdios, Ràdios, Unitat, Véa 91.6 Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Petlla! 91, Francis, FFM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona! Sona 24 hores! Ràdios, Unitat, Véa 91.6 FM Senyores, senyors, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Tot un poble a l'estiu. Com ja sabeu, des de fa uns dies el que us estem oferint és una mica un altre tipus de programa diferent del que organitzem durant tot l'any. El que sí que ens agradaria que ens acompanyéssiu durant tota aquesta hora per poder donar-vos a conèixer quin és el temps que ens depara per les properes hores, també sabrem els horòscops, els horòscops del dia, que és el que també us passarà el dia d'avui. També el que volem és oferir-vos bona música, la música de l'estiu del 2007, tot això ben barrejat amb eh, doncs això, notícies locals i les efemèrides per al dia d'avui. Doncs el que fem ara mateix, escoltem la música de l'estiu del 2007, el que sonava per aquella època és, es diu Dani Mata i aquest tema Lamento Boliviano. Doncs una hora la que us proposem a partir d'ara, en què estareu ben acompanyats, en primer lloc per l'Anna Ornero. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, gràcies per estar. També tenim amb nosaltres el Francisco Miguel, com sempre, dels de, de, plats tècnics perquè això funcioni d'allò més bé. I qui us parla i acompanya, doncs, Jordi Garcia. El que farem serà conèixer què és el que ens depara la matagorologia, el temps per les properes hores. Fogó, amb el permís d'alguns núvols baixos, que en tot cas no impediran que la xafogó avui sigui la gran protagonista del dia. A més a més, les temperatures també remunten les màximes ja per damunt dels 25 graus, després d'una nit que no hem baixat dels 22, xafogó tot el dia, tant de dia com de nit, i la propera nit i matinada, i són ja les properes que es presenten d'aquelles de mal dormir, Feixuges, tant de dia com de nit, i tot plegat amb sol, potser avui amb aquests núvols baixos que estona es podrien fer la guitza, però bàsicament hem de parlar de sol. Cel radiant, tant demà com dijous i divendres, i amb temperatures que encara seran més altes. Tocaran sostre entre dijous i divendres. Dissabte es mantindran sense canvis i diumenge quedaran normalitzades. En tot cas, sempre parlarem de calor i de molta xafú. Doncs obre bé les orelles perquè aquest tema que t'oferim ara mateix no té cap mena de pèrdua. Tal com us hem dit abans, avui el que volem és refrescar-vos amb la música de l'estiu del 2007 i el que sona ara mateix, doncs una gent que es feia dir September i amb aquest tema Looking for Love. I el que fem ara mateix és conèixer què és el que ens depara l'horòscop del dia d'avui. Comencem per àries. Trobeu una forma creativa d'expressar els sentiments i el que espereu de la gent amb qui tracteu avui. No decidiu precipitadament en una relació personal. Siguem sí, amb càncer, proveu de fer les coses d'una altra manera. Penseu a fer un canvi únic al lloc on viviu actualment. Podeu aconseguir concretar coses si preneu la iniciativa. Anem ara a balança, no abasteu més del que pugueu manipular. Algú us farà quedar malament si sou mandrosos. Realitzeu canvis que us ajudin a ampliar habilitats. Seguim en Capricorn. Accidents contra temps menors i canvis inesperats últim moment trastornaran el vostre dia. Penseu a prendre-ho amb calma i eviteu les discussions. I pel que fa als taures, sereu perceptius quan es tracti de trobar solucions i d'ajudar als altres abans de fer algun canvi a casa. Proveu d'obtenir llum verda de qui pugui veure's afectat. Amb Geos, necessiteu un canvi de rutina o trobar noves formes de motivar-vos i inspirar-vos. No estigueu tan ansiosos per seguir el que facin els altres. Pel que fa als escorpi, feu canvis positius a casa que augmentin la comoditat i us donin espai per desenvolupar algunes idees. Un assumpte financer o legal torna per bé. Per Aquari, feu canvis que us ajudin a avançar. Experimenteu amb idees i desenvolupeu habilitats que us ajudaran a elevar el vostre perfil i potencial de guanyar diners. Anem ara a bessons, concentreu-vos en qualsevol tasca o responsabilitat que tingueu per evitar conflictes o queixes. Algú us confondrà respecte d'una feina. En verge, busqueu formes d'ajudar a la vostra comunitat o contribuir en una causa o preocupació. La possibilitat d'associar-vos amb algú únic us obrirà la ment. Ara parlem de sagitari, que no us confongui el que els altres us diuen. Algú utilitzarà la manipulació emocional per persuadir-vos de participar en una cosa incorrecta per vosaltres. Atenció. En tema dels peixos, cuideu els negocis, acords, temes legals, financiers o mèdics que necessiten atenció. Treballeu en xarxa i trobareu una finestra a l'oportunitat que buscàveu. I el que escoltes ara mateix, la música de Soraya amb aquest colmi, és a dir, és a dir que truque'ns. Doncs què us sembla el que esteu escoltant ara mateix? La veritat és que no té cap mena de pèrdua. L'any 2007 ens oferia, entre d'altres, doncs aquesta música. L'estiu del 2007 anem a escoltar la Soraya amb aquest colmi. Així que truca'ns, 933456454. I el que fem ara mateix és conèixer què és el que ens diuen les portades de les primeres edicions als diaris de Madrid i Barcelona d'avui, que acomiada en Oriol Pujol, que renuncia a la direcció de Convergència i a l'acte de diputat pel cas ITV i saluden Pedro Sánchez en els seus primers passos com a secretari general inspectore del SOE. La guinda està en els informes del Consell de la Transició sobre els passos sobiranistes que hauria de fer Catalunya en el futur i també en un manifest espanyolista de 50 personalitats encapçalades per Mario Vargas Llosa, que demana a Mariano Rajoy que no negociï amb Artur Mas. La renúncia de l'únic dels set fills de Jordi Pujol que s'havia dedicat a la política és el fil conductor de les portades d'avui. Obre les primeres pàgines d'ara, La Vanguarda i el, i el Periódico i surt més o menys destacada a les del Punt d'avui, ABC, La Razón, El Mundo i El País. Avui només hi ha dos editorials. Doncs dos editorials, una és la del periòdico, que ens parla d'Auriol Pujol tira la tovallola. Conclou que Convergència no podia afrontar el procés de la consulta del 9N i les municipals del 2015 amb el seu número 2 o les portes de al banc dels acusats. No ha tingut més remei que assumir la realitat i prendre decisions que deixen molt probablement de forma definitiva el que en un altre temps va ser principal aspirant a la successió de mas fora de la política. El del Mundo, Oriol Pujol, aforat o no, segons li convingui, segueix altres camins. Acaba així. En realitat, el que busca Pujol és dilatar, si no destorbar. El seu procés judicial indarreriria el màxim possible a asseure's al banc dels acusats. Al ser parlamentari, Pujol és aforat i per això el seu cas ha estat institut per... per amb la pèrdua de l'aforament després de la seva renúncia a l'ESCOR. El procés passa a la jurisdicció ordinària i haurà de ser vist per un jutge d'instrucció, que podria ser més maleable que el Tribunal Superior de Catalunya. Una altra mostra dels privilegis dels polítics davant de la resta dels ciutadans. L'aforament i la pèrdua d'aquesta condició els permet jugar al seu aire amb terminis i temps amb l'objectiu de dilatar el màxim possible l'assumció de responsabilitats penals. De Sánchez tenen les seves primeres declaracions exclusives després de guanyar entre la militància del PSOE la carrera per la secretaria general. Els meus dos referents són Felipe González i Mateo Renzi. Tots dos han reunit dues qualitats, ser d'esquerres i ser reformistes, segons declara El País, diari i reclama editorialment que aposti per un PSOE sense hipoteques i que pensi més en el projecte polític que en les baronies del seu partit. Aquests són el titular d'un editorial que recorda a Sánchez que es pot declarar d'esquerres a condició de no desconèixer que les eleccions es guanyen al centre i que l'anima a presentar una proposta federal per desactivar el desafiament independentista de Catalunya. La, de la dreta mediàtica encantada. Els altres diaris de la capital del Regne, a fins al PP i Rajoy, han rebut de bon grat el més moderat dels aspirants a dirigir el PSOE. El Mundo és avui el més explícit informativament. Govern i patronal creuen que Sánchez garanteix l'estabilitat. La Moncloa opina que amb ell es poden aconseguir pactes d’estat, malgrat les seves contradiccions. ABC destaca que Sánchez aposta per endarrerir les primàries al juny del 2015 per controlar el PSOE i ser l'únic candidat a la Moncloa. I la raó resulta que això és el que en realitat vol la baronesa andalusa, Susana Díaz. L'altra cara de l'exitosa renovació del socialisme, Escriu avui Francisco Marguenda, una vegada consumada. L'estrepitosa derrota de l'aparell de Rubalcaba, el qual atribueix haver volgut mantenir el control del partit via Eduardo Madina. El que no entusiasma la dreta mediàtica madrilenya és que Miquel Iceta, primer secretari del PSC, hagi elegit el catalanista alcalde de Lleida, Àngel Ros, per presidir el partit. El Mundo ho plasma editorialment. El lideratge de Sánchez es posarà aviat a prova. Es titula la peça del diari que, diumenge, va desvelar que abans d'abdicar a Joan Carles es va reunir amb Díaz per demanar-li que succeís Rubalcaba al capdavant del PSOE per defensar la estabilitat i la unitat d'Espanya i la monarquia. Doncs el que diu aquest editorial és que és sintomàtic que la primera reunió de Sánchez tras ser elegit secretari general haya sido con Díaz. La presidenta andaluza quiso escenificar con su visita de ayer a Ferrat que ella es la gran avalista del madrileño. Ese ascendiente sobre Sánchez es un arma de doble filo porque si bien Díaz es garantia de estabilidad y de un proyecto de izquierda moderada con vocación de partido de gobierno existe el riesgo de que el nuevo líder transmita la imagen de estar tutelado por ella con la consiguiente pérdida de credibilidad en el gobierno y entre los empresarios la la elección de sánchez ha sido bien recibida se le considera el menos radical de los tres aspirantes y se confía en poder llegar a acuerdos con él el dirigente socialista dijo ayer que cuando sea nombrado formalmente secretario general, le dirá a Rajoy que cuente con el PSOE para resolver la situación de Cataluña. El problema catalán será la piedra de toque para comprobar si el optimismo del gobierno sobre su liderazgo está justificado. Por lo pronto, Izeta, líder del PSC, vuelve a mostrarse a favor de una consulta y ha nombrado presidente a un referente de la ala soberanista. En algún momento Sánchez tendrá que elegir entre lo que representan Izeta y Díaz. Derrotada Democracia Española. Finalmente, si ve El País y El Punt Avui obran los cuatro informes teóricos sobre qué habría de feh am la moneda, el deute y el patrimonio una Catalunya que optés per la independència. El primer desvela que en primícia que un manifest antinacionalista, català o sigui nacionalista espanyol, demana a Rajoy que no negoci amb más. El text està firmat per 50 intel·lectuals i escriptors. Mario Vargas Llosa, John Juaristi, Félix Brazúa, Jorge Martínez Martíne Reverte, Arcadi Espada, David Llistau, Albert Boadella, Joaquín Leguina, Cayetana Álvarez de Toledo, Nicolás Redondo Terreros, José María Fidalgo, s'han forjat en els últims dos mesos i es presentarà avui davant del Congrés. El manifest fa una crida vital a evitar la derrota de la democràcia espanyola com a primera obligació dels partits polítics, cita PP, PSOE i UPyD ya que España es hoy una nación adormecida en cuyas élites prevalecen el tactismo y la resignación mientras proliferan maniobras opacas para ofrecer nuevos principios al nacionalismo a costa de la soberanía española y acaban reclamando a los ciudadanos que trabajen organizadamente por la deslegitimación intelectual y política del nacionalismo al catalán, que no el español como ya usaba. Doncs ara a veure què és el que ens diu Jordi Gràcia, que sembla ser que discrepa. Jordi Gràcia firma un article titulat Un manifest equivocat. S'ha de defensar, destaca el subtítol, la racionalitat democràtica i les solucions pactades. L'autor reitera la seva objecció a la deriva, ser i a les consulta. Adverteix que són els ciutadans catalans i espanyols els que assisteixen estupefactes a la baralla de gaix de dos nationalismes en vocación hegemónica y suficientes mayorías parlamentarias. Y acaba sí Este manifiesto no creo que surta el efecto de proteger el bien de la mayoría de los ciudadanos, sino lo contrario, contribuirá a multiplicar el tercero instalado en Cataluña, en sus instituciones y en buena parte de su ciudadanía. Como fundamento de las razones para irse e incluso favorecerá la sospecha de que la recentralización propicia el gobierno del PP no sólo cosa de retórica política. Yo no he firmado el manifiesto porque no creo ni de buena útil ni bella en la independencia de Cataluña. Y en cambio, me parece que, sin preverlo y sin desearlo, este manifiesto le favorece mientras complica la dificilísima posibilidad de volver en cuanto antes a una mesa de negociación. Cuando las elecciones autonómicas ofrezcan, si lo ofrecen un resultado abiertamente se se nos quedará a todos cara de tontos por razones precisamente democráticas accederemos sin reservas a dotar a cataluña de una independencia política si es explícitamente votada en las urnas tanto si perjudica como si no perjudica los 15 o 20 años futuros de españa y cataluña quien necesita caballeros andantes en referencia a los aboginfarmentes -abog del manifesto es por tanto la racionalidad democrática que reclama una solució pactada, no el nacionalisme com pulsions populistes ni d'un lado ni de l'altre. Doncs ara sí anem a diari per diari i a veure què és el que diuen les diferents portades, comencem pel país. La Catalunya independent seria inviable fora de l'euro. Un informe del Consell per la transició proposa mantenir la moneda i crear un banc central. Pedro Sánchez, líder, electe del PSOE, els meus dos referents són Felipe González i Mateo Renzi, ETA pretén perpetuar-se com a agent d'influència política, un manifest antinacionalista demana Rajoy que no negociïa més, el món maniobra per aconseguir un alto al foc a Gaza, Oriol Pujol dimiteix com a diputat pel cas ITB, Europa lluita per garantir la cura de l'hepatitis T. Això és el que ens diu El País, ara anem al món. El Mundo, ens comenta, govern i patronal creuen que Sánchez garanteix l'estabilitat i Zeta nomen, nomena un líder de l'ala sobiranista, com a nou president del PSC. I el dili hispano-marroquí. L'idili, que manté Espanya i Marroc, es va posar ahir de manifest en el primer viatge oficial dels reis al país veí. Oriol Put Oriol Pujol renuncia a ser diputat perquè no jutgi el TSGC. Bankia va passar a immobles de les comissions obreres per 20 milions al banc dolent. L'església d'Anglaterra dona llum verda a les dones bisbe. Contador es trenca la tíbia i abandona entre llàgrimes el tur. Ara anem al diari ABC, Sánchez lluita per endarrerir les primàries i ser l'únic candidat. L'elegit eh, secretari general vol reforçar-se abans a les municipals. La corrupció acaba amb Oriol Pujol. Mohamed VI rep el rei amb el desbloqueig de l'acord de, de pesca. Però això era el que ens deia el diari ABC, Ara anem a la raó. La raó, ens comenta, Mohamed Cizé es volca amb el seu germà, Felip Cizé. El rei del Marroc firma l'acord de pesca amb EU Europea en un gest cap al nou monarca d'Espanya. Rajoy es reunirà amb Sánchez després de rebre a Mas. Susana Díaz vol enredir al lluny del 2015 les primàries per elegir candidat. Oriol Pujol deixa la seva acta de diputat després d'un any i mig imputat. Els assessors de Mas reconeixen que una Catalunya fora de l'euro seria inviable. L'església anglicana aprova que les dones puguin ser bisbesses. Ara parlem de l'ara, la, la deu definitiu d'Oriol Pujol. Vaig plegant de tot per no perjudicar en res. El turista de Barcelona gasten més en compres que el de Londres o París. I del diari ara anem al punt avui. Polint el procés. El consell assessor presenta quatre documents més sobre la tradició nacional. Vaig plegant de tot per no perjudicar en res. Oriol Pujol anuncia que deixa del tot la Secretaria General de Convergència i renuncia a l'acte de diputat. I Iceta confia en Àngel Ros com a president del Partit Socialista. Financia més de 600.000 euros com a, fundació, com a fundador de GoEx. Doncs ara anem a l'avantguàrdia. Convergència busca un relleu després de la marxa d'Oriol Pujol. Polèmica nacional la desfilada ahir del dia de la Bastilla als Camps Elicis de París, que va presidir François Hollande. Ha provocat un debat nacional per la participació d'Algèria. Iceta elegeix Ross per presidir el PCF. Un imputat de Convergència i Unió es fa per sorpresa amb l'alcaldia de Torredambarra. Anglaterra aprova que les dones puguin ser bisbeses i Barcelona s'instal·la en l'èlit dels negocis i el turisme. Això és el que ens diu a la vanguardia i, per últim, doncs, direm que és el que presenta en la seva portada el diari El Periódico. Oriol Pujol cedeix el pas a Convergència. El cas ITV es ceja Convergència, un símbol, la imatge de Xaima Almarri de 4 anys, amb la seva nina en un hospital de Gaza conté l'horror que viu els palestins. Sánchez prefereix enraderir les primaris del PSOE. La marca Barcelona brilla tot i els efectes de la crisi. Nadine Gormit Gordimer s'apaga la veu blanca contra l'apartheid. Molt bé, doncs això és el que ens deien els diaris, de, les portades dels diaris dia, el dia d'avui. Ara el que fem més continuar escoltant la música de l'estiu del 2007. Molt bé, doncs ara el que farem serà conèixer què és el que va passar un dia com avui, d'una època. A veure, escoltem, les nostres efemèriades. Quin dia som? Avui, 15 de juliol, se celebra, entre d'altres, Sant Bonaventura. El 15 de juliol de 1834 es va suprimir l'Inquisició Espanyola. Mitjançant un decret de la reina Maria Cristina es va acabar aquesta arma del poder reial que es dedicava, per exemple, a perseguir i condemnar a mort per motius polítics o religiosos. El 15 de juliol de 1982 es publica en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el text de l'Estatut d'Autonomia. El 15 de juliol de 1837 es va fundar a Barcelona l'Associació Literària Societat Filodramàtica. La seva finalitat era la d'impulsar el progrés de l'art dramàtic a Barcelona. Alexandre Dumas va ser nomenat president honorari perpètu. El 15 de juliol de 1979 va morir a Sitges Garraf, l'escriptor Josep Carbonell i Jané. Quin dia som? Gemma Solvés La xarxa. Que xulita estás Cuando haces un gesto con el dedo Y me dices ven Mientras te sueltas el pelo Doncs avui tenim amb nosaltres en Josep Maria López que és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes d'aquí de la Trinitat Vella Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia Doncs ahir va haver-hi una reunió d'aquelles importants i que hem de destacar i evidentment el que ens agradaria és que ens expliquessis com, com va anar i quins... Eh... Quins resultats en veu, en veu treure? No? Bueno, abans de res, si, si vols fer un petit resum en què ve donada aquesta reunió. Uh -huh. Aquesta reunió venia donada pues, per, la, per la problemàtica de la futura externalització de, del centre cívic que hi al barri, al carrer Fornada, uh -huh. fent una petita història de, de com ha anat tota contingència. Per part del districte, passat la Setmana Santa amb reunions periòdiques que tenim amb ells, aquest tema ens ho van deixar caure d'una manera subliminal de, de dir que s'estava intentant bueno, mirar de buscar un nou gestor ells li diuen gestor gestor d'una entitat sense ànim de lucre en fi, totes tota les sessions aquestes estan emmascades sota aquesta perspectiva Bé, nosaltres vam posar interès els vam posar sobre l'ERTA li van donar la nostra parer eh, ells sempre diuen i, i, i expressen de que és una cosa imminenta, que s'està fent a tot arreu que en fi, està amb estudi que era un estudi que, bueno. però gestor en aquests moments ja n'hi ha un sí, correcte, el gestor actual pues, evidentment és l'Ajuntament aquest estament va ser a l'estandard del barri de, del, primer, del primer lloc que, que van aconseguir lluitant, mm. evidentment, com sempre i el que no podíem permetre després de rumiar-ho era que això acabessi en mans d'una entitat diguem-li de, de la manera que li diguéssim uh -huh. bueno, vam, a, a nivell de Junta vam donar una volta més amb això vam seguir indagant com s'estava portant a diferents llocs del districte eh, sabem de que a diferents barris si no és per posar, per posar exemples però bueno, cada barri té una problemàtica diferent i com a Trinitat Vella el pues, que no podíem és permetre de que això passessi a ser gestionada per un, per un altre estament que no sigui l'Ajuntament. Bé, A l'Ajuntament, després d'aquesta conversa, d'aquesta primera, ens diu que bueno, que un, a nivell de, de ciutat i de barri no notarem cap canvi, que la, la gestora que porti això o, o l'entitat no, no tindrà cap repercussió a nivell d'usuari, i ni de preus, evidentment, Bueno, nosaltres aleguem que no, no creiem amb això perquè sí. bueno, tenim un cas evident amb aquest barri que és ho diré com a exemple, no? I no és per desmedèixer, sinó que la, la piscina municipal se li va cedir a una entitat que és el Sant Andreu sí. i tot aparentment al principi era molt bo però bueno, la qualitat tècnica de, de, de l'edifici de la infraestructura doncs pues, desitja molt comparada a nivell de club amb, un, amb uns altres barris el soci no té opinió, però la figura de soci ja sabeu que va desaparèixer som abonats, els preus i tot el manec que, que el Sant Andreu fa pues, eh, el barri queda molt lluny de tot això que poso d exemple és que degut a aquesta problemàtica existent pensem que el centre cívic podia passar el mateix cosa que bueno, tornem a dir, no em sembla coherent, bé l'Ajuntament es torna a escoltar però ell sempre dona per fet que no, no passarà res que tot anirà perfecta, que milloraran el servei, que s'impulsarà la figura del nou director tot això ens ho explica perfectament i nosaltres creiem que bueno, cadascú fa el seu paper però bueno, com a últim bueno, va haver-hi una assemblea general del barri i aquest tema va sortir hi ha partits polítics que també estan a favor nostre i estan, i estan fent valer aquesta opinió nostra. No sé si val dar-li molt o poc, perquè la sí. qüestió queda aquí. Lo cert és que, bueno, també sabem, perquè tot això són comentaris subliminals, eh, sabem que això s'està coent abans de, què, de, de la tardor. Anem a parlar de la tardor. Uh -huh. bueno, com a associació de veïns vam decidir, com som un barri molt associatiu, com sabeu, hi ha 40 i escaig d'entitats, fer una crida general única exclusivament, no perquè la resta del bar i no tingui res a dir, sinó que les entitats som les que som i tenim molt a guanyar i molt a perdre uh -huh. i, bueno, el motiu de la reunió va, va ser una convocatòria debut a, a, a parlar sobre això. Evidentment, considerem de les 40 i escaig ho van 20 de 20 i alguna amb la data que hi som, amb l'època de vacances, crec que la crida va ser ben rebuda i i bueno, ahir vam arribar a un consens entre tots, que és el següent o sigui, totes les entitats farem una, una carta nota de, redactada per l'associació de veïns a la qual s'expressa la nostra neguitositat com era, i que no estem d'acord en que això passi amb una entitat que no sigui gestionada pel barri i que evidentment la figura i aquest, i aquest centre cívic té que continuar Sig siguem gestionat per l'Ajuntament perquè a fi a la postra la responsabilitat és d'ells i que el que volem és que l'impulsin només això, que, que el centre cívic no acabi degut a aquest deteriorament amb una entitat privada i que bueno, vingui a guanyar diners bueno, les, les entitats van estar consensuades i ja dic hem redactat un manifest a la, la qual li a l'Ajuntament que a nivell d'entitats volem tenir una reunió directament amb ells perquè considerem que no és la mateixa, una, una mateixa força una entitat com l'associació de veïns que totes les entitats uh -huh. a partir d'aquí eh, amb la mateixa nota li demanem una reunió urgent al, al districte que esperem sigui sí, molt aviat i bueno, pues això eh, estem en espera que totes les entitats responguin, signin la, la nota que és el que van quedar ahir jo ja l'acabo de redactar ahir i l'he deixat perquè tothom firmi i ràpidament la posarem en coneixement de l'Ajuntament. Uh -huh. I què és el que diu aquesta nota? Bé, bueno, aquesta nota el que després es torna a dir és la nostra neguitositat. D'entrada ens de que això es sigui gestionat d'aquesta manera, i que som una, una, una, un barri bueno, molt peculiar a nivell de serveis, que no volem perdre aquesta, aquest equipament, i que, bueno, hi ha moltes entitats que encara no tenen ni lloc ni espai perquè no hi ha espais en aquest barri per, per ubicar-les i estan flotant amb, amb serveis que, que, no, que no són molt, molt coherents, o sigui, encara ens deuen al famós hotel d'entitats d'aquí de Porta de la Trinitat un client que va quedar parat, aturat i, bueno, doncs considerem que el centre cínic només es té impulsar i si és necessari que ens ubiquem allà i que les entitats estiguem allà, doncs farem tot el possible per promocionar-ho. clar, estem parlant d'un barri que en aquest moment també està passant per altres temes força complicats, com és el tema de, de la sanitat, com és el tema de les llistes d'espera de, de sí. pacients? Sí sí correcte. Sigui sí, això crecientment el més. Bueno, com sabeu, <coughs> érem fal. Sí, les, les estadístiques canten i els polítics no els ha de sentir. De que un barri com Trinitat Vella que fa un parell anys, en el 14 d'anys a nivell de renta de Barcelona han passat al cinquè més pobre eh, evidentment això vol dir que la crisi mm, perjudica i toca la gent d'aquest barri bastant, de, de, bastant, de, de bastanta forma profunda i el districte pues, hauria de ser conscient d'això també dir-vos que de les moltes reunions que tenim el el dia 24 el senyor alcalde Trias es va contestar amb una nota demanant una reunió per aclarir tots aquests temes sobre centre cívic, carretera de Ribes, sanitat i tot això i tenim una reunió amb ell a la qual sortirà evidentment com a tema estrella el, la problemàtica del centre cívic. En eh, quant a sanitat, doncs, bueno, periòdicament tenim reunions a amb l'ambulatori i ja expressem les neguitositats del, de la, dels, dels pacients del barri. No és lògic que gent molt gran es pues tingui que desplaçada i la meregin derivant a hospitals que a molta gent no els quadra i les llistes d'espera són enormes a veure, les retallades haurien de ser per gent pues, que les pugui suportar un barri com aquest hauria pues, que tenir una distinció diferent per molt que diguin els polítics i continuem tenint la llosa sobre de l'assistente social sí, bueno, evidentment també el que, el que tu comentaves Uh, un dels motius per que el pel centre cívic no perdal és que va ser un estandard i que vam tindre una assistència social al barri precisament amb aquest edifici per l'estructuració, quan l'època era diferent, es va decidir unificar la franja d'Alessós a Bon Pastor uh -huh. nosaltres ho estem reivindicant continuem lluitant, no pararem i evidentment al senyor alcalde li expressarem la nostra problemàtica de que és un barri que necessita algú de proximitat per atendre els problemes o sigui, no podem derivar a Bonpastó amb una persona que no pot gastar s un billet de metro o d'autobús si no li queda mare meu tindrà que fer però bueno, és que si truques i et diuen que d aquí a l'octubre tens visita doncs pues no sé quin problema poden solucionar amb aquesta tardança uh -huh. I pel que fa al perímetre de la presó Bueno, el perímetre de la presó uh -huh. queda tot igual de moment a veure, s'està treballant amb el projecte de, de, de les, dels equipaments temporals que uh -huh. es va parlar aquí sobre un pàrquing i tot això, però definit encara no hi ha res. Creiem que la tardor, bueno, ja, si passeu per les dues cases dels funcionaris, una d'elles ja està vandalitzada, tenim una, un compromís de que ara l'estiu la segona casa del fons va baix, l'altra de moment es veu que hi ha un acord, però bueno, el rest del perímetre encara no s'ha mogut. i sabem de, per part de l'Ajuntament que estem a estudiar tot l'equipament que va i després també tenim el tema de la carretera de, sí. de Ribes que està realitzant en fases sí. però que està perdent molt sí. uh, clar, s'hauria d'haver construït ja més coses, no? Sí, evidentment, aquests... a veure, aquest és un cavall de batalla perquè li diem al districte i li diem a l'alcalde, som la sortida d'Europa i l'entrada d'Europa per aquí mm. i que evidentment el que no és comprensible és que al costat de, de Nou Barris estigui tot polit i el nostre pues estigui pues, això com veieu, no? sense acabar. Eh, no sabem encara si continuarem per la fase 1 que serà la més cara que és la que sempre hem reivindicat que és la del Caracas que dóna peu a la sortida i a la, a la llosa i sortides a autopistes i la fase última que seria per dir alguna cosa, eh, la part del parc que seria una, un boulevard. Mm, bueno, torno a dir, no tenim data esperem de que com hi ha eleccions i sabem que els polítics s'acostumen a moure aquests temes, doncs per almenys hi hagi un compromís i un començament d'aquest sentit de càrrecada d'arribes, perquè si no sigui interminable. Mm -hmm. Després també tenim el passatge de és un està Mercadona. Sí, sí, això com veieu ja, ja s'ha tirat endavant, també mm -hmm. es va explicar, l'Ajuntament, degut al, als problemes de veïns per expropiacions i per, per problemes ubicació va decidir acabar-ho no de forma temporal, sinó sense indemnitzar perquè judicialment encara no poden doni la raó la justícia que li doni, però bueno, van decidir fer el carrer i si desgraciadament algú té que quedar amb un pati encara sense indemnitzar doncs, per almenys no que el carrer s'obri i s'arregli era inviable que un mur allà doncs, estigui com estava guanyarem en qualitat segurament però bueno, per almenys que la inversió s'hagi fet doncs, si vols afegir alguna cosa no, més... No, bon, de moment crec que... Nosaltres estarem pendents de sí. què és el que va passant amb aquests temes, vale. perquè, evidentment, eh, els veïns i les veïnes tenen el dret a saber tot eh, sí, sí. doncs, tot el que passa. Queda clar, i torno a repetir, que el senyor Cal del dia 24 es rescultarà, i si hi ha algun compromís, que els polítics no s'acostumen a, a comprometre molt, però, bueno, treure alguna cosa sí, sí, sí que creiem que podem rescar. D'acord, doncs, Josep Maria López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i nosaltres ara el que fem és escoltar una mica de música i tornem. Bé. Bajito por si está, le busco por la calle, camina, rabetes, lecho. Doncs troem amb el nostre programa d'avui. i hem de dir que veïns i comerciants de Sant Andreu i, de, i també del Bon Pastor doncs, rebutgen l'ampliació de la maquinista. Una desena d'associacions veïnals i comercials de Sant Andreu doncs, van signar-hi un manifest en què rebutgen el projecte d'ampliació del centre comercial La maquinista. Per parlar-ne, donc tenim a altra banda del fil telefònic a un dels membres de l'Associació de veïns del Bon Pastor, com és en Josep Maria Fanlo, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns què és el que va passar ahir perquè a la tarda vam veure molta gent a la plaça Orfila que estaven pendents d'aquest doncs, tema, no? De, de veure què és, què és el que passa amb, amb l'ampliació del centre comercial de maquinista i que això doncs, no afecti l'escola que també s'està construint, no? Sí, sí, això, és el, això es tractava ahir precisament. L'Ajuntament va fer una aprovació inicial de la de la modificació del sector 4 de la maquinista la modificació del, del pla general metropolità, al mes d'octubre sense dir a ningú res no? uh -huh. i el, nosaltres ja quan es va massa ventar vam començar a fer al·legacions al projecte uh -huh. i perquè ell no, no va fer una reunió amb les entitats del, del districte fins al desembre que és just quan ja s'havien acabat el plaç de les al·legacions. Tot això nosaltres al novembre vam presentar al·legacions amb la l'Associació de Veïns d'aquí del Bon Pastor, la de uh -huh. Sant Andreu Palomar, la de Tramuntana, amb comercial de Sant Andreu, amb els comerciants de la Sagrera, amb els del Mercat de Sant Andreu, els de Mercat del Bon Pastor i els de l'Associació de Comerciants del Bon Pastor. Érem una colla, una estrella d'entitats veïnals i comercials Uh -huh. i el, les al·legacions ja eren contra el projecte aquest del, de, perquè és un pelotazo, és un pelotazo puro i duro doncs. de l'Ajuntament uh -huh. que beneficia eh, fonamentalment als propi, propietaris del centre comercial i bé, que consisteix bàsicament en el que ara és terreny per edificar empreses uh -huh. i 72.000 metres de sostre per empreses i 20.000 per, cent, per centre comercial, per ampliar el centre comercial. Això l'Ajuntament ho vol transformar amb mm. 45.000 metres de centre comercial, el doble del que ja està previst, mm. i a més a més eliminar tot el que zona per indústries i fer habitatges, unes, 60, 5, 5, unes 500 habitatges repartides amb cinc gratacels d'entre 20 i 24 me, eh, plantes d'alçada a la vora de 95 metres d'alçada, molt gran, semblant uh -huh. a l'hotel Vela. És a dir, que seria la construcció de 5 blocs d'entre 20 i 24 plantes cadascun, no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Nosaltres amb això no estàvem d'acord ni hi estem. Per tant, ara que després d'haver presentat les al·legacions i no, ens con no contesta l'Ajuntament a les al·legacions, havíem plantejat fer una plataforma inclús més àmplia de, les, de la gent que havíem signat les al·legacions i eh, tirant endavant una altra vegada eh, la protesta en contra d'aquest pla. Perquè pensem que es pot aprovar, eh, amb l'Ajuntament la, intentarà aprovar-lo amb el suport del Partit Popular. Això és el que llegíem l'altre dia al manifest. Segons hem pogut llegir també al eh, manifest es parla de xantatge, no? Sí, a veure, perquè clar el, el, el valor del sòl es triplica el, es triplica el valor del sol desapareix o sea, a veure els comerciants de, de, de, de proximitat els botiguers de tota la vida tant del barri de Sant Andreu com el del Bon Pastor patiran una ampliació tan gran del centre comercial la mobilitat Penseu que ara al centre comercial van 15 milions de visitants l'any i crea un, un problema de mobilitat, per exemple ara amb les rebaixes. No? Mm. La ronda s'han detallat i la sortida de la ronda del bon pastor estàlla perquè està tot en la part de dalt col·lapsada mm. i no es pot sortir, bueno, sortir de les rondes eh? no, no es pot sortir de les rondes. Llavors, clar, la Guàrdia Urbana ho talla perquè no hi ha conflictes. I, vull dir, tenim problemes greus de mobilitat. Ampliar el centre comercial d'aquesta manera portarà més problemes de mobilitat. Uh -huh. eh, per altra banda, eh, tenim el, la possibilitat de millorar tot el que és el polígon industrial del barri uh -huh. amb aquests 72.000 metres quadrats molt ben comunicats, uh -huh. molt, molt a prop de l'AVE, molt a prop de la ronda, molt ben comunicats i pensaven que era una bona equació per tirar endavant una, una modificació important i una millora important del que, era, del que és el, el polígon industrial del barri. Uh -huh. Això ha desaparegut, això se'n va... desapareix, no? Uh -huh. Els habitatges, més habitatges, no tenim falta d'habitatges. Quan es va fer la, la maquinista, tot el que és ara la zona aquesta de la, de la maquinista, ja es van fer la zona d'habitatges, ara no, no, calien, no calen més habitatges. Fer uh -huh. 600 a 600 amb 4, 5 gratacels, primer que no és un model de ciutat de Barcelona, els gratacels de 20 a 24 plantes per, per, per habitatges, i segons que tampoc posen cap altra... Cap altra servei de sanitari per exemple, no amplien l'ambulatori no tenim secundària pública no tenim FP pública dir, tots aquests serveis que no tenim i aquesta gent el que farà és empitjorar la situació del... perquè no tindrem més serveis no tindrem més serveis per tant, tot això, com es ven? doncs l'Ajuntament ho ha venut d'una forma molt clara com la, el, la, la propietat del centre comercial tindrà uns guanys i està obligada a passar un 10%, doncs, si deixem al, al centre comercial, deixem que l'Ajuntament faci a, aquest pelotazo, mm. doncs, a, llavors, amb el 10% dels aprofitaments, podem fer l'escola definitiva del, de la maquinista. Clar. I si no s'aprova, què passa? Doncs, que això està a, entre, en, entre parèntesis. No mm. sabem si es podrà fer. Clar, això és un chantatge perquè l'escola pública s'ha de fer, és dir, mm. perquè sí. això és una obligació de la Generalitat i si la Generalitat mm. no, té, no té diners, com doncs l'Ajuntament avança eh, aquests diners per fer les escoles com ha fet a la Mediterrània o com ha fet ara fa poc a l'Univers de Gràcia, a l'Escola de mm. l'Univers de Gràcia, i després la Generalitat ja li pagarà. És dir, mm. no es pot, eh, esperar, a més a més... Hi ha dues raons molt importants de pes perquè l'escola es faci i no depengui de la del, de que es faci la modificació d'aquest projecte. Les raons de pes són, hi ha terrenys municipals d'equipaments a la zona, per tant hi ha lloc per fer-ho, públic i d'equipaments. I, I, a més a més, l'Ajuntament té un superàvit de 140 milions d'euros i, uh -huh. i estem parlant de 4 milions i mig del, del que diu l'Ajuntament que, que invertirà en l'escola. Vull dir que això ho pot fer si vol i no cal esperar a que si s'aprova o no s'aprova o com s'aprova la modificació aquesta de la maquinista. Uh -huh. Per això diem que és un xantatge, uh -huh. és un carmel que posen a la boca de la gent, no?, en general perquè accepti el, el pelotàfer. Nosaltres ahir no entrem, no, no entrem pensem uh -huh. que l'escola s'ha de fer sí o sí. Uh -huh. eh, no, no, clar. Uh -huh. no, clar, o sigui, d haver d'estar pendent de, de si us construeix una escola o no, està pendent de si s'amplia o no la maquinista, doncs evidentment... Clar, i a més a més uh -huh. passa una cosa, si es modifica i s'aprova el plaquet que vol uh -huh. l'Ajuntament, uh -huh. l'Ajuntament perd, o l'Ajuntament i la Generalitat, perdran el, el, el poder de dir quan s'ha de fer. Perquè, clar, això ja passarà a dependre del, del, del propietari del centre comercial que li, faci, que li vagi bé fer les obres abans mm -hmm. o fer les obres després. Per exemple, si ha de construir dues plantes de pàrquing mm -hmm. sota d'on és ara l'escola, si això no, no... Clar, qui decidirà quan es fa l'escola? Doncs pues el centre comercial. Quan, faci el, quan li vagi bé econòmicament, fer, el, fer les obres, mm. es podrà fer l'escola. Si no li va bé econòmicament, perquè passa un moment que no, no, ren, no és rentable mm. econòmicament, perquè el, el comerç va com va. Doncs això es quedar l'escola es quedarà penjada indefinidament fins que el centre comercial hi vagi bé. Això no pot ser l'escola s'ha de fer independentment del, del projecte aquest perquè si no, no sabem quan, la, la, no sabem quan acabarà ni tampoc l'administració pública ho sabrà perquè no dependrà d'ells i dependrà mm. deixaran la decisió al propietari del centre comercial. A més, tà, tot això tenint en compte que en el seu moment ja es van presentar unes al·legacions al respecte d'aquest pla que ara volen tirar endavant. No? Cla pelè es van presentar al novembre i com no l'ajuntament no ha contestat les al·legacions i pensem, que podrien, podrien entrar al, al, al plenari d'aquest mes de juliol, el 20 dia 25, doncs estàvem espantats, clar. I això ho colaran sense dir res a ningú, perquè no seria la primera vegada que ho fan. L'altre dia, al ple de l'Ajuntament, amb el tema del canódrom, ja van veure que tiraven endavant sense contestar les al·legacions dels veïns. Vull dir que, a veure, a veure això no és... Uh -huh. no és bom, ètic diguem lo uh -huh. d'alguna manera D'acord, doncs Josep Maria Fanlo, nosaltres estarem eh, pendents de veure què és el que passa en els propers dies sobre aquest tema perquè evidentment l'escola de, ma... la... de maquinista necessita un lloc on ubicar-se i ara, això ara en aquest moments doncs, sembla que està pendent d'un fil no? Sí, està pendent del... bueno, si, si seguim la idea de l'Ajuntament és o hi ha modificació o no hi ha escola vull dir, uh -huh. o l'escola, clar Uh -huh. Si l'ajuntament pensa d'una altra manera, fem l'escola i després, eh, ja veurem què passa amb el projecte de la maquinista, seria, el eh, que bueno, decidim, Seria el que decidim no? i l'escola es podria fer. Don nosaltres estarem pendents d'aquest tema i més endavant doncs, ja farem una trucada perquè ens informis de com està la situació. Molt bé. Don Moltes gràcies. Moltes gràcies. <laughs> bon, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, recta final ja del programa, donar les gràcies al Francisco Miguel que ha a la part tècnica, també a l'Anna Ornero que ha estat amb nosaltres aquí en el programa i ens retrobem doncs, a demà a la mateixa hora que passa una molt bona tarda. Adéu, te no seu! que no dirás sé que no es fácil lo no.